Вони належать державі так само, як у цей молокопункт, небачений у селі Сепаратор і Бараненчиха, яка за окремим столиком чаклує над пробами молока, наливаючи його до узеньких скляних пробірок з жовтим, як каніфоль порошком, а тоді заносячи до своїх відомостей якісь там дані. І я переступив поріг тим довоєнним хлопцем, але це вже були не ті двері і не той поріг. Пахло не молоком, а сургучем, яким галька печатає посилки. Високого столу з сепаратором і маленького столика з пробірками не було. Кімната розділена дерев'яною перегородкою, ширша частина для гальки, вуща для відвідувачів – там було повно сріблясто снігового світла з двох вікон. Тут блимала червонуватим оком грубка, біля якої на ослінчуку, підклавши під себе руки лукаво зіщулившись, сиділа Ольга Филохіївна. Жаді очі в розліт, хтивий молдаванський ніс губи, як вогонь, сліпучо біле обличчя, шия напів, оголені повні руки – а самався у чорному, чорній вовніній памчохи, чорна тісна спідниця, чорний в'язаний светр з короткими рукавами, не жінка, а мана, зваба і згуба для всього чоловічого роду. «Олько, а ти як тут? Здравствуй!» Про я розгублено. Вона привіталася самими очима. Крадькома приклала палець до уст, мов би хотіла пригасити їхнє плахкотіння, і мерщію відсмикнула, мабуть, щоб не помітила Галя. «Ось Оля і вгадала, що ти сьогодні прийдеш», – сказала Галя, зачиняючи двері. «Прийшла ще зранку, і в одну душу. Прийде, Микола, та й прийде». «А я все крізь землю бачу», – засміялась Олька. «Може, я відьма, а може і ще щось». Змовились вони затягнути мене в пастку, чи справді випадковість? Я спробував привести все на жарт. «А крізь воду ти теж бачиш?» Присідаючи на ослінчик біля Ольки і роздібаючи шинелю, спитав я. «І крізь воду теж?» Блиснула вона усмішкою. «Коли б хтось спробував переплести Дніпро влітку або осені, то побачили б і крізь свою каменоломню. Та тільки ніхто не перепливає». Я б спробував, так плавати не вмію. Хто ж тоді вміє? Галя зайшла за свою казенну загородку, відчинила шафу, дістала звідти якісь папери. Ось той лист, що я казала, треба розписатися тобі особисто. Лист, мабуть, дуже важливий. Присунься сюди ближче, розпишися. Я черкнув на галеній відомості, взяв конверт. Нічого особливого, звичайний розмір, білий колір, червоненька марка з зображенням серпа і молота, але вгорі на конверті видруковано гриф, агростенція імені Сталіна. І ні зворотньої адреси, нічого крім мого прізвища, імені і по-батькові, і моєї власної зашматківської адреси. Я покрутив конверт у пальцях, не наважуючись його одразу розпечатувати. Ольга поблідла ще більше, мовчки дивилася на мене. В очах у неї стояло німе запитання. «Від неї? А я б сам дорого дав, щоб знати від кого. Може, справді від Оксани, а коли ні? Коли якийсь жорстокий жарт?» Такий серйозний лист сказав Галя. «Я скільки вже працюю на пошті, я такого зроду не бачила». Ну, чого ж не читаєш тихо, спитала Олька. Боїся? Чого мені боятися? Я вже ляканий-переляканий. Коли вже боятися, то хіба що самого себе, та й то, коли опиняєшся між такими жінками, як ви з Галею. Галю я дочепив для маскування, і Олька належно поцінувала мій маневр. До Галі бухгалтер з району сватається, вхопилася вона за мою зачіпку. Вдівець з двома дітками. Вона і мені і вдівця хоче знайти. А на що він мені? Я того каміння, як не вергаюсь, то ніякого чоловіка не треба. Каміння вдень, а вночі, засміялася Галя, та ще взимку. А вночі каганчик свічу і плиту собі...